Це означає, що на американщині ранній ранок, і Сусанна, як завжди, п'є свою першу філіжанку кави. А Джулія мусить збиратися на вечірню виставу, але хвилин п'ять на розмову з подругою в неї є. Джулія натиснула на круглячок відповіді. На екрані поволі проявилося знайоме обличчя із новим кольором волосся. Цього разу Сусанна була рудою, мов клем в жовтні. Розмову почали так, ніби й не закінчували. Ну, сказала Сусанна, що ви вирішили? Коли і кому надсилати запрошення? А може приїдете всі разом? Я б вам тут повний релакс влаштувала. Океан, шопінг, дансинг. Сана, ми ж з тобою сто разів говорили. У мене прем'єра. Елька Нізаща зараз своїх мужиків не кине на призволяще. Шлося лише про Ларку. І лише у тому випадку, якщо твій кандидат їй сподобається. Ти їй, до речі, фотку вислала? А я сподівалася, що нарешті зберемося всі разом, зітхнула Сусанна. Фотку вислала, Ларка не відповідає. Певно, не підійшов для нашої королеви. Ясненько, проведемо з нею виховну роботу, сказала Юлія і поглянула на годинник, що зауважила Сусанна. Поспішаєш? Кого граєш цього разу, Білочку чи Зайку? Коли вже до Голлівуду? Граю була кучу квіточку, зітхнула Джулія. У нас нова дитяча вистава. А от Аліка вже на другий серіал запрошують. Вчора проходив проби, нібито мають затвердити. А він тобі не може протекцію скласти? Не може, десь Бог, може, сам зачепиться. Його, до речі, вже на вулицях опізнають. Нафіг мені твоя зірка? Я не про нього питала. Кидай, все, і приїжджай. Закинемо твою фотку на кастинг до Warner Brothers. У мене там є деяке знайомство. Ти ж талановитіша за свого Аліка, це факт. застрягла в тюгу, мов радиска в глині. Джулія скривилася. «Ти спочатку ларку заміж вийдай, а вже потім і мене прилаштуєш. А поки мову вчитиму». буркнула знову позиркаючи на годинник. Він цокав натякав, що треба бігти. «Ну, у мені дійсно час. До зв'язку». «Закинемо твою фотку на кастинг до Warner Brothers. У мене там є деяке знайомство. Ти ж талановитіша за свого аліка, це факт. А застрягла в тюгу, мов редиска в глині. Джулія скривилася. Ти спочатку ларку заміж видей, а вже потім і мене прилаштуєш. А поки мову вчитиму, буркнула знову позиркаючи на годинник. Він цокаві натякав, що треба бігти. Ну, мені дійсно час до зв'язку. Ок, до зв'язку, ельці вітання величезне. У неї, до речі, все як завжди? Ну, а що з нею станеться? Все як завжди, кухня, кохання, вишивання. Папа. -па. Скайп булькнув. Сусанчине обличчя втопилося в безмежних хвилях інтернетом. Щаслива американська дівчинка 35 років, заможна і вдало одружена, найкращий вік і статус, аби займатися проблемами інших, особливо найближчих подруг-однокласниць. Джулія, Юлька Зіркалова, набрала в легені повітря, голосно видихнула, промовляючи скоромовкою бі і почала підфарбовувати очі. Перед виставою їй ще треба було заїхати до продакшену на кастинг, Викликали її досить часто, адже була фотогенічною в усіх ракурсах свого портфоліо. В її обличчі дивним чином поєднувалася дівоча простота і жіноча фатальність. Хоча Юлька могла б зіграти і табуретку, аби лиш стояти на сцені чи перед камерою. Але поглянувши на неї і схвально покивавши головами, режисери обирали інших. Адже Юлька була метр двадцять на ковзанах і в шапці. А вся її фатальність, яскравість, багатство міміки і особливий глибокий тембр голосу губилися через надто ювелірну роботу, пророблену Богом над дрібними деталями її фігури. Юлька була не фактурною, не героїною. А під гримом звіряток, яких вона грала в своєму театрі юного глядача, то й взагалі ніякою. Справжнім звірятком. Але зсередини все кричало в ній «Я тут». Знайдіть мене, висмикніть з глини, Окропіть святою водою, і я засяю, Розпросторюся на все небо, Затьмарю кого завгодно На мінливому кіношному небосхилі, Тільки знайдіть. Так, риси обличчя надто дрібні, Але в них зачаїлася нетутешня краса ельфів і німф Ботічеллі. Фігурка, як у мультяшних фей, Кожен вигин, кожне колінце, Філігранно виточене, Різьберем мініатюристом. Але не було людини, яка б не умовляла її не ставати на хибну стежку акторства. Докоряли у бажанні слави, лякали кривою стежкою, що стелиться від сцени до ліжок кіножних функціонерів. Остерігали від швидкого забуття, нервових зривів, маленьких зарплат, від повсякденності та інтриг, котрі панують в акторському середовищі. Від усього запелюженого споду, котрі мають освітлені софітами підмостки. Говорили, що їй ніколи і ні за що не зіграти королев і характерних героїнь. Але їй було байдуже. Потяг до лицедійства вона відчула ще в п'ятому класі у дитячій театральній студії, де викладала стара актриса столичного театру.